Izkuntza ez da edukitzekoa. Lizuna egiten zaio barruan gordeta. Lika. Beraz, klika, instalatu eta elika. Euskara ez da euskararen gauzetarako aplikazioa. Euskarak behar du erri honen sistema eragilean. Memoria haundiko lur honen hizkuntza beti eguneratua eta software librekoa. Euskara bestelakoa baita. Hain zuzen besteak bezain bestelakoa. Bestelakoa eta besteak bezalakoa. Baina Euskarak besteekiko badu alde bat. Euskarak dena du aurka eta horregatik justu dena du mauka dena baitu sortzeko euskarak ia dena du eta sortzeko dena du egiteko euskarak dena du egiteke hizkuntza bat dugu ahul gusti duna lararada Korrika egiten dugu. Lararara, lararara. Izan ere, erakundeek, alderdi politikoek, komunikabideek, hainbeste maite korrika gabiltzala. Lararara. Zutxietxiko ote gaituzte hainbestetan oinez gabiltzanean. Ikusiko da, ea euskara, arreta osoan gaurden den, biar erdi etzil aur talaster berriz gauden. Korrika egiten dugu lehenetik eta gerorantz. Korrika egiten dugu Euskal Herria eta Elka ezagutzeko. Korrika egin munduari gure oinekin eragiteko. egin eragiteko. Eragin egin arazteko. Norbanakoak egin herri mugimenduek eragin. Erakundeek egin arazi. Eta egin ez, eragin ez, egin araziz, egin ez, eragin ez, egin araziz, egin ez, eragin ez, egin araziz, egin eta arazi. Aukerak eskeni eta Euskara eskatu. Datozenei ere eman Euskaran oztatu. Eta eskertu. Eta ospatu. Gu... Elkartzen gaitu zer ospatuak, gu eta gu honen baitako guak, umeak, gazteak, helduak, zartuak, aoskera berri eta zarratuak, zuek eta haiek zakurak, atuak, sardeak, mantalak, jigak, tadatuak, azalak, ahotsak. Sei kontinentetan sakabanatuak, sei kontinentetatik guganatuak, Arnazgunekoak, osigenatuak, erri bera idortu eta maatz zanpatuak, elebesteratuak, eta neskenegunak eta zapatuak, euskaraz sortuak, eta euskararatuak. Mundu bat euskarak, mende erdia euskara batuak, eta eunka, milaka, bizitza, eta gogo, euskarak, Batuak